Nikdo nedokáže zpívat jako skupina trpaslíků, byť by zpívali píseň s názvem Kéž mohu sáti vodu čistou. O, no, bylo by to stejné, jako kdyby skupinka žraloků začala prospívat reklamní songy na konzervovanou zeleninu. Neskrývaně váhavé, ale přesto dokonale sladěné hlasy, jak se zdálo, od uklidňovaly. Kromě toho, v té chvíli už se na scéně objevil zmíněný kus krvavé tlačenky určený k použití za výjimečných situací. Pro upírat to sice bylo to též jako zdravotní cigareta pro dlouholetého nikotinového závisláka, ale bylo to alespoň něco, do čeho mohl zatnout zuby. Když se Mikulášovi nakonec přece jen podařilo odtrhnout oči od hrůzy stínů, otírala už Sacharo za otovi čelo kapesníkem. Och, a se si tak strašlivě tím, jak já jsem tak rychle ztratil chlavu, je to tak? Mikuláš pozvedl obrázek. O to, co je to tady? Ve stínech byla křičící ústa, byly tam i rozšířené oči. Nehýbali se, ale když jste od obrázku na chvíli odvrátili zrak a pak se k němu zase vrátili, měli jste dojem, že nejsou na témže místě. O to se otřásl. Já použil jsem všechny uchoše, co jsem měl. A je to děsivé, vydechla sacharóza a odvrátila pohled od zmučených stínů. Cítím se tak špatný, chmuřil se o to. Jak je fitit, byli liš silní? No tak o tom mluv. Fite, ikonograf nelše, to jste slyšeli? Samozřejmě, ano, dobrá, v silném tmafém světle ten oprázek opravdu nelše, temné světlo odchalí pravdu temným očím lidského vědomí, odmlčel se a povzdechl si. A se žádné tunifésa smění jaká škota ale konečně se můžete na stíny tífat, nejen s opafami, ale i s pochopením. Všechny oči se obrátili ke stínům v rohu místnosti a pod střechou. Byly to obyčejné stíny a jediné, co v nich strašilo, byl prach a pavouci. Jenže tam není prach a začala sacharoza. O to pozvedl ruku. Tracha tamo! Vždyť jsem vám to právě vysvětlil. Filosoficky může pít pravda to, co tam metaforicky fitíme. Mikuláš se znovu zadíval na obrázek. Já toufal, že použiju nějaký filtry a tak se mi podaří odstranit tych nešátoucí efekty. Ale pohušel, je to čím dál tím horší, řekla Sacharosa. Mám z toho husí kůži jako komickou zeleninu. Dobrohor potřásl hlavou. Tohle je hříšná záležitost. Nechci, abyste to dal pokoušel. Nevěděl jsem, že jsou trpaslíci věřící, Podíval se Mikuláš. Takže nejsme, jenže poznáme odpornost, když ji vidíme a právě teď se na ně dívám, to vám povídám. Zásadně už si nepřeji žádné další tyhle temné tisky. Mikuláš udělal obličej. Ukazují pravdu, pomyslel si. Ale jak poznáme pravdu, když ji vidíme? Efebští filozofové si mysleli, že zajíc nikdy nedokáže předeběhnout želvu a mohli to dokázat. Je to pravda? Slyšel jsem jednoho mága povídat, že všechno se skládá z malých čísel, která poletují sem a tam tak rychle, že se mění v hmotu. Je to pravda? Myslím si, že mnoho věcí, které se odehrály v posledních dnech, proběhlo jinak, než se zdá. A nevím sice proč, ale myslím si, že pravda je někde jinde. Má pravdu o to, už těch pokusů, to si myslím zatraceně, Přikývl Dobrohor. Co kdybychom se pokusili vrátit k normální činnosti a dostat noviny ven, hm? A to jako, synku, myslíš normální činnost, jako když šílení kněží začnou sbírat foxtiriéry, nebo tu normální, když si šílení upíři hrají se zlými stíny, zajímal se Dobrohor. Myslel jsem normální jako předtím, odpověděl mu Mikuláš. Aha, už chápu, myslíš jako za starých dobrých časů, rozářil se Dobrohor. Po nějaké době se v dílně rozhostilo ticho, i když od protějšího stolu se tu a tam ještě ozval vzlik. Mikuláš napsal článek o požáru, to bylo snadné. Pak se pokusil napsat aspoň trochu srozumitelný výčet posledních událostí, ale zjistil, že není z dostat se za první slovo. Napsal V. Bylo to spolehlivé slovo, jistá věc. Potíž byla v tom, že cokoliv, čím se byl jist, bylo špatné. Čekal od toho, že co vlastně? Že informuje lidi? Ano, nebo že je popudí? No, snad alespoň některé. Co však rozhodně nečekal, bylo, že by tím dosáhl nějaké změny. Noviny vyšly a vůbec na tom nezáleželo. Lidé prostě brali věci na vědomí. Jaký smysl by mělo psát další článek o té záležitosti s vetinarym? Dobrá, ale na druhé straně bylo v té záležitosti i mnoho psů a příběhy o zvířatech lidi vždycky zajímaly. A co jsi čekal? zeptala se Sacharóza, jako kdyby mu četla myšlenky. Myslel jsi, že lidé vytáhnou do ulic? Vetinary, podle toho, co jsem slyšela, není zvlášť příjemný člověk. Někteří lidé dokonce říkají, že si vězení zaslouží. No tím mi chceš říct, že lidi pravda nezajímá. A Poslyš, pro mnoho lidí je pravda, že každý měsíc potřebují peníze na nájem. A podívej se na pana Ruma a jeho přátelé. Co pro ně znamená pravda? Žijí pod mostem. Pozvedla osmerku linkovaného papíru, vyplněného od kraje do kraje opatrně vytáčeným rukopisem člověka, pro nějž práce s perem není právě každodenní zábava. Tohle je hlášení o výročním setkání Ank morporské společnosti chovatelů klecního ptactva. Jsou to obyčejní lidé, jejichž koníčkem je pěstování kanárků, andulek a podobných ptáků. Jejich předseda bydlí hned vedle nás a proto mi tohle dál. Je to pro něj hrozně důležité. Můj bože, víš ale, jak je to nudné? Je to všechno o nejlepších exemplářích toho či onoho druhu a o změnách v pravidlech soutěžních výstav papoušků. A o tom se dokázali dohadovat celé dvě hodiny. Jenže tihle lidé, kteří se tam přeli, tráví obyčejné dny tím, že melou maso nebo řežou a zpracovávají dřevo a v zásadě vedou své obyčejné malé životy, kontrolované jinými lidmi, chápeš? Necítí se povolaní vyjadřovat k tomu, kdo a jak vládne městu, ale dají si po čertech pozor, aby se papoušci Kakadu nezaměňovali z papoušky Ara. Není to jejich vina. Tak se věci prostě mají, proč tam tak sedíš s otevřenou pusou? Mikuláš pusu zavřel. Dobrá, chápu. Ne, obávám se, že nechápeš. Našla jsem si tě v Krkatilově knize šlechty. Vaše rodina si nikdy nemusela dělat starosti z maličkost že? Patří k těm rodinám, které řídí ty velké věci. Je to tak? Tyhle noviny, to je pro tebe jen takový koníček. Je to tak? No ano, asi na ně věříš, to jsem si skoro jistá, ale i kdyby to všechno vzala voda, budeš mít pořád peněz dost. Já ne. Takže jestli jediná možnost, jak udržet noviny v chodu, je naplnit je tím, nad čím se ošklíbáš, protože jsou to podle tebe staré zprávy, tak to udělám. Já nemám peníze. Vydělávám si na živobytí sám? Ano, ale mohl jsi vybrat. A kromě toho, aristokrati neradí vidí hejsky svého druhu, rodu a úrovně umírat hladem. Vždycky jim najdou nějakou tu lehkou práci za těžké peníze. Celá zadýchaná umlkla a odhrnula si z obličeje kadeře, které jí spadly do očí. Pak se na něj podívala jako někdo, kdo zapálil krátkou zápalnou šňůru a teď přemýšlí, zda sud s prachem na jejím druhém konci není větší, než si myslel. Nikoláš otevřel ústa a chtěl sformovat slovo, ale zarazil se. Pak to zkusil znovu. Nakonec poněkud ochraptěle ze sebe vypravil – No, máš více méně pravdu. – Další slovo teď bude ale, je mi to jasné, přerušila ho Zacharoza. Nikoláš si uvědomoval, že je všichni trpaslíci pozorují. No, – Ano, to je pravda. Aha. Ale je to velké ale. Nevadí ti to, je to důležité. Někdo se musí starat o ty velké pravdy. Co vetinary ve skutečnosti nedělá, je, že nikomu a ničemu vlastně neškodí. Měli jsme vladaře, kteří byli skutečně šílení a velmi, opravdu velmi zlí. A není to ani tak dlouho. Vetinary možná není zvlášť příjemný člověk, ale dnes ráno jsem snídal s někým, kdo by byl mnohem horším vládcem města než on a takových je kolem víc než dost. To, co se teď děje, je špatné. A co se týká těch tvých zatracených milovníků okrasného ptactva, pokud se nezačnou starat o víc než jen o to, co jim zkřehotá v klecích, pak tomuhle městu jednoho dne bude vládnout někdo, kdo jim nadspeje jejich vlastní andulky do chřtánů. To by si zpřála. Pokud se nebudeme snažit, tak jediné, co v novinách najdou, budou hloupé historky o mluvících psech a o tom, jak mi elfové snědli mýho drahouška žmoulíka. Tak se mi tady nesnaž kázat o tom, co je a co není důležité, rozumíš? Chvíli zuřivě zírali jeden na druhého. Takhle se mnou nemluv! Takhle nemluv ty se mnou! Nemáme dost inzerátů, Informátor dostává spoustu reklam od velkých cechů. Změnila se za téma hovoru. To by bylo něco, co by nás udrželo v chodu, ne historky o tom, kolik váží zlato. A co s tím mám dělat? Vymysli způsob, jak sehnat víc inzerátů. No to není moje práce, vykřikl Mikuláš. Je to součást toho, jak tvou práci zachránit. Dostáváme samé šestákové inzeráty na chirurgické pomůcky a pilulky na bolení zad? No a co? Každá peny dobrá. Takže ty chceš, aby se nám říkalo noviny, kde můžete inzerovat svůj kílní pás? Um, promiňte, ale budeme dělat ty noviny ozval se Dobrohor. Ne, že bychom se nebavili, moc se nám to líbí, ale ta barva bude chtít nějaký čas navíc. Mikuláš a Sacharó zase ohlédli. Byli středem pozornosti. Podívej, já vím, že to pro tebe hodně znamená, pokračovala za mnohem tišším hlasem, ale chtěla jsem jenom říct, že všechny tyhle politické záležitosti, to je záležitost hlídky, ne naše. A nevědí, kudy dál, to se mi snažil Elánius naznačit. Sacharóza překvapeně pozorovala jeho stuhlý výraz, pak se naklonila ku předu a popleskala ho po ruce. Ale možná si přece jen něco dokázal. Pch. Víš, jestli chtějí dát veterinarymu milost, možná je to proto, že mají strach z tebe. To určitě. A vůbec, kdo jsou to oni? No, vždyť víš, oni. Ti lidé, co řídí věci. Oni si věci všímají. A oni pravděpodobně taky čtou noviny. Mikuláš na ně vrhl kratičký, unavený úsměv. Zítra najdeme někoho, kdo se bude starat o to, abychom měli víc cinzerátů. A určitě budeme potřebovat nějaké ty lidi navíc. <hým> no, teď jdu na malou procházku a seženu ti ten klíč. Klíč? Chceš a ty na ten ples? Aha, ano, díky. Nemyslím, že by se ti muži vrátili. Mám pocit, že v celém městě momentálně neexistuje kůlna tak dokonale střežená, jako je tahle protože Elánius chce vědět, kdo se nás pokouší dostat teď, uvědomil se Mikuláš. Rozhodl se však, že tohle už pro jistotu neřekne. Co teď chceš přesně udělat, zeptala se Sacharóza. Tak nejdřív zajdu do nejbližší lékárny a pak se stavím u sebe v bytě pro ten klíč a pak do za jedním mužem kvůli psovi. Nová firma se rychle protlačila škvírou ve dveřích prázdného domu, zavřela je za sebou a zasunula závoru. Pan Tulipán ze sebe serval roucho řádové sestry a vztekle je odhodil na zem. Říkal jsem vám to, ty ani složitý plány nikdy nefungujou. Upír, vrtěl hlavou pan Zicherhajc. Tahle je nemocné město, pane Tulipáne. Co to bylo? Co nám to ani udělal? Udělal nějaký obrázek, odpověděl pan Zichrhajc. Na chvilku zavřel oči. Hlava ho bolela. No já byl v převleku, zaliboval si pan Tulipán. Pan Zichrhajc pokrčil rameny. I kdyby si byl pan tulipán nasadil na hlavu plechový belík, který by pravděpodobně po několika minutách skorodoval, stejně by byl pořád ještě k poznání. Nemyslím, že to nám nějak pomůže. Já ani nenávidím obrázky. Vzpomínáte na ten čas v Moldavině, všechny ty plakáty? Řekl bych, že to jednomu škodí na zdraví, když vidí svůj vlastní ksech, na nějaký zdi a portím nápis mrtvého nebo živého. Vždycky mně to připadá, jako když se ani nedokážou rozhodnout. Pan Tulipán z kapse vytáhl balíček něčeho, o čem si myslel, že je to čistý práškový šmouhák, ale co taky mohl klidně být práškový cukr a drcené holubí guano. – Každopádně, toho anýho psa jsme dostali. – To není jisté, zavrtěl hlavou pan Zicherhajc. Znovu zamrkal. Bolest hlavy začínala být nesnesitelná. – Hele, řekl bych, že jsme udělali, co po nás chtěli. Byl to pěkně aný kšeft. Nepamatuju si, že by nám někdo řek něco o vlkodlakách a úpírech, takže je to jejich aný problém. Já říkám, seberme toho Tatrmana prachy a jsme do pseudopolisu nebo někam jinám. Tím navrhujete, abychom vycouvali ze smlouvy? Jasně, když je zní kus vytištěnej tak malejma písmenama, že se ani nedá přečíst. Někdo by Karla poznal. Jak se zdá, tak je tady ve městě pro mrtvé dost těžké mrtvými zůstat. No, řekl bych, že v tomhle aním směru bych tomu mohl pomoct, nabízel se pan Tulipán. Pan Zichrhajc se zakousl dortu. Věděl líp než pan Tulipán, že lidé v jejich zaměstnání potřebují určitou reputaci. Někam se to samozřejmě nezapisuje, ale nakonec se to stejně roznese. Nová firma občas hrála s dost tvrdými protihráči a bývali to lidé, kteří hodně dali na slova. Ale na tom, co říkal Tulipán, bylo hodně pravdy. Tohle místo už začínalo panu Zichrhajcovi lézt na nervy. Otřásl o ním zvláštním smyslem, na který se spoléhal. U píři a vlkodlaci! Působili na tělo způsobem, který nebyl podle pravidel. To byla své vole, dovolenost, ano. Existovalo však víc způsobů, jak si udržet reputaci. Myslím, že bychom měli zajít za naším právnickým přítelíčkem a vysvětlit mu, jak se má situace. Řekl pomalu. O správně, zajásal pan Tulipán. A pak mu utrhneme hlavu. Tím sam je nezabijete. No to je skvělý, protože se alespoň bude moc podívat, kamůj potom nadspou. A potom znovu navštívíme ty noviny, až se setmí. A najdeme ten obrázek, pomyslel si. To je dobrý důvod. Důvod, který můžete říct celému světu. Jenže on tady je ještě jeden důvod. Ten výbuch temného světla vyděsil pana Zichrhajce až do hlouby jeho se duše. Najednou se mu v hlavě rozeběhl celý proud dávno zasutých vzpomínek. Pan Zichrhajc si nadělal spoustu nepřátel, ale tomu až dosud starosti nedělalo, protože všichni jeho nepřátelé byli mrtví. Jenže temné světlo mu vypálilo ranky do mozku a teď měl dojem, že ti nepřátelé nezmizeli z vesmíru ale odešli na dlouhou, nesmírně dlouhou cestu a od někud z té hrozné dálky ho teď pozorují. A přestože to místo bylo z jeho strany hrozně vzdálené, tam od nich to bylo kousek, tak blízko, že jim stačilo se natáhnout a mohli by se ho dotknout. Neřekl by ani panu Tulipánovi, co už dobře věděl. A sice, že budou potřebovat každý tolar slíbený za tuhle práci, protože v tom záblesku temného světla zahlédl a pochopil jednu věc. Je čas odejít na odpočinek. Teologie nebyl obor, v němž by se pan Zicherhajc příliš vyznal, navzdory tomu, že pana Tulipána už doprovázel do mnoha chrámů, kaplí a svatostánků, aby zakroutili krk nejvyššímu knězi, který se pokusil podrazit Franka, pomátlo, pryčapli ho, ale i ta troška, kterou díky tomu vztřebal ho, teď nabádala, že nastal ten nejvhodnější čas začít se o tyhle věci zajímat odstatně hlouběji. Mohl by někomu poslat nějaké peníze a možná, že by mohl vrátit některé z těch věcí, které ukradl. U všech ďáblů mohl by začít tím, že by držel každé úterý půst, nebo co se to dělá. Třeba by pak odstranil ten pocit, že mu právě někdo očrouboval zadní část lepky. Jenže věděl, že to všechno musí počkat na později. V tom okamžiku však si mohli vybrat jen ze dvou věcí. Buď mohli dál postupovat přesně podle pokynů a požadavků páně Kosopádových a vysloužit si tak pověst skutečně výkonného týmu, nebo mohli sejmout pana Kosopáda spolu s několika přihlížejícími a zmizet z města. Cestou by mohli ještě zapálit pár domů nebo tak něco. Tyhle věci se také rychle roznesou. Lidé by alespoň pochopili, jak byla nová firma rozrušená. Ale ze všeho nejdřív Pan Zichrhajce zarazil a přiškrceným hlasem řekl: Stojí se mnou někdo. nestojí! zavrtěl hlavou pan Tolipán. Měl jsem dojem, že slyším kraky. Okromě nás tady nikdo není. Dobré, dobré. Pan Zichrhajce otřásl, srovnal si kabát a změřil si pana Tolipána od hlavy k patě. prešte se trochu. Ano! Ale fuj, padá z vás prach. Já to zvládnu, řekl pan Tulipán. Drží mě ve formě, udržují mé smysly v pozoru. Pan Zichrhajci povzdechl. Pan Tulipán měl úžasnou důvěru v obsah následujícího sáčku, ať už v něm bylo cokoliv. A obvykle to bylo něco jako směs prášku proti blechám a lupů. Násilí nám u páda nepomůže. Pan Tulipán si s praskotem srovnal klouby na rukou. To, to zabere na každého. To ne. Muž jako on bude mít jistě v záloze dost lidí, které by si mohl zavolat na pomoc, vrtěl hlavou pan Zichrhajc. Poklepal si na kapsu kabátu. Je čas, aby se pan Kosopát seznámil s naším malým kamarádičkem. Na hustý povrch řeky Ang dopadlo s plesknutím prkno. Podříznutý Arnold, lano pevně sevřené mezi zuby, opatrně přenesl váhu a přehoupl se na ně. O něco se sice potopilo do hustého podkladu, ale pak přece jen zůstalo. Pro nedostatek jiných možností použijme výraz plout na hladině. A kousek dál se pomalu opět pro nedostatek vhodných výrazů řekněme vodou, zaplňovala prohlubeň vymáčknutá prvním pytlem. Dosoukal se, až nakonec prkna pořádně se usadil a podařilo se mu do smyčky zachytit druhý pytel. Pohyboval se. Máho, zajásal kachní muž, který akci podříznutého Arnolda sledoval ze břehu. Tak všichni zaberte. Pytel se z husté nečistoty uvolnil s hlasitým mlasknutím a Arnold se ho zachytil. Byl i s pytlem vytažen na břeh. Skvělá práce, Arnolde, řekl kachní muž a pomohl mu z mokrého pytle zpět na vozíček. Vážně jsem pochyboval o tom, že tě povrch řeky při tomhle přílivu vůbec unese. No, měl jsem štěstí, že mi ten vůz před lety ujel nohy, liboval si podříznutý Arnold. Jinak bych se teď byl určitě utopil. Jindra rakvář rozřízl nožem pytel a vysypal na zem druhou dávku teriéru. Ubohá zvířata se třásla, kašlala a prskala. Jeden nebo dva z těch chudáků vypadají, jako když to mají za sebou, řekl. Neměl bych jim dát dýchání suzdou? Hm? V žádném případě, Jindro, obracel oči k nebykachní muž. pak nemáš žádnou představu o hygieně? Já myslel, že hyeny žijou jenom v začistánu, stádu. Nemůžeš lípat psa, pokračoval kachní muž po světě. Mohl by od tebe chytit něco ošklivého. Skupinka se dívala na psy, kteří se tísnili kolem společného ohně. Jak se stalo, že psi v pitli spadli z mostu do vody, to bylo něco, o čem ani nepřemýšleli. Do řeky padaly ty nejpodivnější věci. A stávalo se to neustále. Skupinka našich přátel žijících pod mostem, věci padající do řeky nebo plující na hladině velmi pozorně sledovala. Bylo však dost nezvyklé, aby těch věcí bylo tolik najednou. Možná, že pršili psy napadlo Ondru do Kopyho, který momentálně mluvil jako osoba zvaná kudrnáč. Kudrnáče měla společnost ráda, byl příjemný a vyšel s každým. O tuhle jsem slyšel, že se to v poslední době stává. O, víte co? Napadlo podříznutého Arnolda. Víte, co bychom měli udělat? Měli bychom si sehnat nějaké věci jako dřevo a udělat si člun. A kdybychom měli člun, tak bychom sebrali mnohem víc věcí. To je pravda, přikyboval kachní muž. Když jsem byl chlapcem, tak jsem se kolem člunu rád potuloval. No, a my bychom se teď mohli ve člunu potulovat kolem, obzukoval spokojeně Arnold. To je to též. Ne, tak docela, zavrtěl hlavou kachní muž. Rozhlédl se po krohu zvracejících psů, kterým stoupala z chlupu pára. Přál bych si, aby tady byl gazpoda, povzdechl si. Ten ví, co si o takových věcech myslet. Takže sklenici, řekl lékárník opatrně. S hrdlem zalitým vaskem, opakoval Mikuláš. A chcete unci od všech těch? Ano, unci anýzového oleje, unci řebkového a unci skalatinového oleje, opakoval Mikuláš. Ty první dva vám můžu prodat, vrtěl hlavou lékárník a díval se přitom na lístek, který měl v ruce. Ale v celém městě dohromady není unce skalatinového oleje, uvědomujete si to? Za kapku, která by se vešla na špendlíkovou hlavičku, byste dal 15 dolarů. Dostali jsme ho sotva čajovou lžičku a tu jsme museli uložit folověné truhlici pod vodou. Tak si ho vezmu, co by se vešlo na špendlíkovou hlavičku. Nikdy ho nedostane to s rukou, chápejte? Ten olej není na obyčejné vláhvy, opakoval Mikuláš trpělivě, zapečetěné voskem. Ty ostatní oleje ani neucitíte, na co je vlastně potřebujete. Jako pojistku, řekl Mikuláš. A až ty lahvičky zapečetíte, umyjte je éterem a éter pak umejte vodou. Máte v úmyslu, je k nějakým nelegálním účelům? Zamračil se lékárník. Pak si všiml Mikulášova výrazu. No nic, já se jen tak ptám, dodal rychle. Když se pak odebral připravit požadované oleje, vydal se Mikuláš do města, navštívil několik dalších obchodů a v jednom z nich koupil i pár silných rukavic. Když se vrátil, nesl právě lékárník oleje na pult. Držel v ruce malou lahevičku a v té byla ještě menší fiola. To okolo je voda, oznamoval a vytahoval se přitom z nosu u spávky. – Jestli můžu prosit, tak si to opatrně převezměte. Upuste to a oba se můžeme rozloučit s Čechem. – Po čem je to cítit, zajímal se Mikuláš. – Víte, kdybych řekl važené zelí, odpověděl lékárník, neříkal bych toho ani polovinu. Pan Mikuláš navštívil svůj byt. Paní Arkánová sice nechovala přílišné sympatie k nájemníkům, kteří se do domu vraceli během dne, ale jak se zdálo v tomto okamžiku ji zajímalo něco mnohem důležitějšího, takže když spěchal nahoru po schodech, kývla mu jen lhostejně na pozdrav. Klíče byly ve starém vaku na konci postele. Byl to tentý švak, který měl v mlínských kamenech. Od té doby ho vozil všude sebou, hlavně proto, aby si do něj mohl čas od času kopnout. Byla tam i šeková knížka, tu si vzal také. Když se otřel o svůj meč, zbraň tiše zacinkala. V době, kdy byl v mlínských kamenech, měl šerm jako jednu z mála věcí opravdu rád. Cvičilo se v suchu, člověk na sobě měl ochranný oděv, nikdo se mu nepokoušel zamáčknout obličej do bláta. Pravda je, že byl školním šampionem. Nebylo to ale proto, že by byl tak dobrý. Bylo to spíš tím, že většina ostatních spolužáků byla tak špatná. Přistupovali i k tomuto sportu, jako ke všem ostatním, vrhli se s divokým křikem přímo ku předu a meč používali jako hůl. To znamenalo, že jakmile se Mikulášovi podařilo vyhnout prvnímu divokému útoku, vyhrál. Meč nechal ve vaku. Po chvilce uvažování ale odtamtud vytáhl jednu starou ponožku a natáhli ji přes lahvičku z lékárny. Ublížit někomu střepy rozbitého skla nebylo v plánu. Máta, to nebylo špatně vymyšleno, ale to jistě nevěděli, co všechno je ještě k mání, co? Paní Arkánová byla velkým příznivcem hustých háčkovaných záclon, protože chtěla vidět, co se děje venku, ale nestála o to, aby jí do bytu nahlížel, kde jaký venkovan. Nikuláš vyhlížel za jednu z oněch hustých záclon tak dlouho opatrně ven, až se ujistil, že ten neurčitý obrys na střeše je chrlič. Tohle, stejně jako třpitná ulička, zdaleka nebylo místo, kde by se chrliče pohybovaly. Na chrličích je nejdůležitější, pomyslel si, když kráčel dolů po schodech, že se neumějí nudit. Byly šťastné, když se někde mohli usadit a pozorovat cokoliv nejlépe celé dny. Je třeba ještě dodat, že přestože se pohybovali mnohem rychleji, než si lidé mysleli, nepohybovali se rozhodně tak rychle jako lidé. Proběhl kuchyní tak rychle, že paní Arkánovou ani neviděl, jen zaslechl její zalapání podechu a už byl venku za zadními dveřmi, pak na zdi a v zápětí už v zadní uličce za domem. Uličku někdo zametal. Mikuláše na okamžik napadlo, zda to není člen hlídky v přestrojení, nebo dokonce sestra Jenovéfa v přestrojení, ale pak si uvědomil, že v celém městě pravděpodobně není nikdo, kdo by byl ochotný přestrojit se za skřepaslíka. Tak pro začátek byste si museli na záda do popruhů naložit hromadu kompostu. Skřepaslíci pojídají téměř všechno. To, co nepojídají, velmi vážně sbírají a schromažďují. Nikdo je ještě nestudoval natolik, aby mohl říci si prač. Možná je velká sbírka nahnilých zelených košťálů z křepaslické společnosti města známkou vysokého postavení. Zaskřehotalo stvoření a opřelo se o svou lopatu. Nazdar. Cože? Aha, ano, nashledanou odspěchal uličkou, přeběhl širší ulici a zmizel v uličce na druhé straně. Nebyl si jistý, kolik hrličů kolem hlídá, ale každopádně jim budou nějakou chvilku trvat, než se dostanou přes širokou ulici. Jak bylo možné, že ten skřepaslík znal jeho jméno? Nezdálo se, že by se už předtím setkali v nějaké společnosti. A kromě toho prakticky všichni skřepaslíci ve městě jsou zaměstnaní u krále Zlaté řeky. No, říká se přece, že král Jindřich nikdy nezapomene na svého dlužníka. Mikuláš klusal a kličkoval na délku několika bloků a co možná nejvíc využíval a vyhledával průchody zadní uličky i tiché dvorky. Byl si jistý, že by ho obyčejný člověk nedokázal sledovat, jenže na druhé straně by ho překvapilo, kdyby ho sledovala normální osoba. Pan Elánius o sobě rád mluvil jako o prostém policajtovi, stejně jako se Jindřich král považoval za nebroušený diamant. Mikuláš měl silné podezření, že je svět posed zbytky těch, kdo jim uvěřili. Zpomalil a vystoupal po vnějších schodech na ochoz kolem jednoho z domů. Pak zůstal stát a čekal. Jsi blázen, oznámil mu jeho vnitřní hlásek. Nikdo se tě pokusil zabít. Zatajuješ informace hlice. Zaplétáš se s cizími lidmi. Chystáš se udělat něco, co nadzvedne pana Elány a takže vypadne z bod. A proč? Protože se mi přitom rozpaluje krev. Rozeběhne se mi mnohem rychleji. A protože se nechce dát využívat. Nikým! Na konci uličky se ozval slabý zvuk, který by nezaslechl, nikdo, kdo by ho nečekal. Někdo tam čenichal. Nikoláš se opatrně naklonil nad zábradlí a v temnu uličky spatřil jakýsi čtyřnohý stín, který poklusával ku předu s čenichem skloněným k zemi. Nikoláš si očima opatrně přeměřil vzdálenost. Hovořit o své nezávislosti byla jedna věc. Napadnout člena hlídky, to bylo něco jiného. Hodil křehkou lahvičku tak, aby dopadla na zem asi dvacet kroků před blkodlakem. Pak skočil z ochozu na hřeben zdi a z něj na střechu záchodku přesně ve chvíli, kdy sklenička v ponožce s tichým křup praskla. Ozval se krátký výkřik a zvuk škrabajících drápů. Se střechy záchodku se Mikuláš vytáhl na vrcholek další zdi, přešel po ní a spustil se z ní do další uličky, pak se dal do běhu. Když připočteme čas, který věnoval opatrnému ukrývání a odečteme zkratky o něchž věděl, trvalo mu zhruba pět minut, než se dostal do městských stájí. Ve všeobecném schonu si ho nikdo nevšímal. Byl prostě jen další muž, který si přišel vyzvednout svého koně. Ve stání, kde se mohl, ale nemusel ukrývat lstivý femur, teď stál kůň. Ten se na něj zadíval nenaloženě. Neotáčejte se, pane noviná! Ozval se za ním hlas. Mikuláš si pokusil vybavit, co za ním bylo. No ano, výtah na seno. A velké balíky se senem. Spousta místa a skvělých ukrytů. Dobré. Bav, bav! bav! Přidělají ház, ozýval se mu za zády záludný femur. Vy musíte být na hlavu. Jenže jsem na správné stopě, odpověděl mu Mikuláš. Myslím, že jsem... Hele, v si dyštý, že vás nikdo nesledoval. Sledoval mě desátní knoblhoch, ale já ho se třásil. Pch, ma postačí zahnout za roh. Ale ne, on se mě držel jako kliště. Věděl jsem, že za mnou Elánius někoho pošle, vysvětloval Mikuláš pešně. Dlaka No jistě, to bylo jasné. Byl ve své blkodlačí podobě. A prásk, už je to venku. Jenže dneska byl den jako stvořený prostíny a tajemství. Bl blkodlačí podobě, opakoval záludný femur poněkud nevýrazně. Jo, byl bych vám děčný, kdybyste o tom nikde nemluvil. No, nohoch. opakoval stejně prázdným tónem záludný femur. Jo, podívejte, Elánius mi řekl, abych to nikde... Elánius vám řekl, že je naby velkodlák. Tedy ne tak docela. Je to logický závěr, ke kterému jsem došel sám a Elánius mi řekl, abych to nikomu že je bezstátník na blhoch vlkoblak? No, bezstátník na blhoch není vlkodlak, pane, ani podobou, ani duchem. Jestli je člověkem, to je jiná otázka, ale rozhodně není vlíkrov, vlíkrov, vlíkrov, zatračený zatracený vlkodlak. No to můžete vzít pět? Tak komu jsem to před chviličkou hodil před čenich pachovou bombou, prohlásil Mikuláš triumfálně. Nastalo ticho, pak se ozval zvuk, jako když od někud proutí tenký pramínek vody. Pane Femuré, jaký druh pachové bomby? Zeptal se hlas. Mikuláš měl dojem, že v něm zaznívá úzkost. Nejaktivnější složkou asi byl skalatinový olej, Prímo blakový podnohoz? Více méně. Pak z toho pan Elánius vyleze ze svých vlastní kůže. Ten bude řádit hůř meštmihovník, který mu někdo řekl o pice. Ten vymyslí nový způsob, jak zuřit, jen aby se je na vás mohl vyzkoušet. Potom by bylo dobře, kdybych se co nejrychleji dostal k tomu veterinaryho psovi, odpověděl mu Mikuláš vytáhl svou šekovou knížku. Nabízím vám šek na 50 dolarů, víc si nemůžu dovolit. Šek? Co to má být? To je něco jako dlužní úpis. No, to je fantastičký. A čemu mi asi bude, když budete v lapáku, pane? A právě v těchto chvílích, pane Femure, pročesávají město dva velmi zlí muži a honí každého teriéra ve městě, podle toho, jak to vypadá, tak honí Všechny teriéry? Ano, ale i když nepředpokládám, že byste jako všechny čistokradné teriéry nebo i normální lidi, co tak trochu jako teriéři vypadají. Nezdá se, že by je zajímaly nějaké papíry. Mimochodem, co jste myslel tím lidi, co vypadají jako teriéři? Záludný femur se znovu odmlčel. Mikuláš se ozval znovu. 50 dolarů, pane! Po nějaké době se od někud od pytlů za Mikulášovými zády ozvalo. Dobrá, dnes v noci, na nedomyšleném mostě. jde bych sám. Hm, já tam nebudu, ale bude tam čekat, bo pošel. A na koho mám ten šek vystavit? Žádná odpověď. Chvíli čekal a pak se přidřepl tak, aby viděl mezi pytle. Zaslechl slabé zašustění. Pravděpodobně krysy, pomyslel si, protože bylo jasné, že pro člověka tam není místo. Femur byl opravdu velmi záludný protivník. Chvíli potom, co Mikuláš odešel, když předtím delší dobu pátravě nahlížel do stínů, se objevil jeden z pacholků s vozíkem a začal nakládat pytle. Jeden z nich řekl, tam mě, bohu, člověče! Muž upustil pytel a opatrně jej otevřel. Z pytle se namáhavě vyhrabal malý fox a otřepal ze sebe seno. Pan Hobson nepodporoval nezávislé myšlení, natož myšlení konstruktivní a za 50 pencí na den plus oves, který se podaří ukrást, mu je taky nikdo nenabízel. Pacholek se vypoulenýma očima zadíval na psa. E, to si teď mluvil ty? Jasne, odpověděl mu Pejsek. Přepřečem mluvit neumí? Přepadle na hlavu nebo čo? Ne kdo si z tebe děláš randičky? Laška Iva, Laška Iva, L-I-A, no. Jako myslíš, břichomluvci? Jednou jsem to viděl v muzikalu. To je ano. píhle myšlenky se, proš. Pacholek Cholek se rozhlédl kolem. To děláš ty, to A bobek, to jsem já, tam? pokračoval Pejsek. Namčil jsem se tenhle prek vědný knižky. Vlažím svůj hlas do toho malého, nevinného pejska, který samozřejmě vůbec mluvit neumí. No tohle, nikdy si mi neřek, že se učíš číst. Byly tam obrážky, dvařiky a zuby a tak. No sprašně snadný učení. Och, tak ten malý pejsek teď. Odejde. Pejsek se pomalu očoural k vratům. Zdálo se, že říká, "Mam stačilo by jim přidat pár palců a byli by to pánové ve vesmíru. Pak se dal na útěk. A jak to má pracovat? Zeptala se Sacharolze a pokoušela se tvářit inteligentně. Bylo mnohem jednodušší soustředit se na něco takového, než myslet na to, že se ti podivní chlapy možná chystají k další návštěvě. Pomalu, mumlal Dobrohor a upravoval něco v lisu. Uvědomuješ si ale, že to znamená, že nám každé noviny zaberou víc času. Ty jsi chtěl parfů, já ti dal parfů, odpověděl o to rozmrzle. Ale nikdy jsi neříkal rychlé, Sacharoza se dívala na experimentální ikonograf. Většina obrázků už byla v poslední době malována barevně. Jen opravdu velmi laciní skřetí ještě malovali černobíle, i když oto trval na tom, že černobílá ilustrace je umění samo o sobě. Jenže zatímco černobílý tisk byl jednoduchý tisk v barvě, na okraji ikonografu seděli čtyři mrňavý skřeti, podávali si z pracičky do pracičky miniaturní cigaretu a s neskrývaným zájmem pozorovali činnost kolem presu. Tři z nich měli brýle z barevného skla. Jeden červené, druhý modré a třetí žluté. Ale zelené nemají, řekla. Takže když je něco zelené, rozumím tomu dobře, tak tuhle gejza vidí tu modrou v zelené a namaluje ji na desku v modré, jeden ze skřetů ji zamával pařádkem, a arpát tak vidí žlutou a namaluje tu, a když to projde presem, poznámka, hádenka, proč neměl čtvrtý skřet žádné brýle? Odpověď, protože kreslil černou barvou a na to brýle nepotřeboval. Dnes se v drtivé většině tiskne offsetem neboli tiskem z plochy. Používají se čtyři základní barvy, žlutá, červená, modrá a černá a jejich skládáním pak vznikají všechny barvy ostatní. Asi jako když přes sebe kladete barvy v akvarelu. Není to zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá, takže myslím, že si ti čtyři fojtajblíci svoje cigáro zasloužili. Hodně, opravdu, hodně pomalu, huhlal zamračený dobrohor tak pomalu, že by bylo asi jednodušší obejít všechny domy a ty novinky lidem povyprávět. Sacharoza se podívala na zkušební tisky, které byly udělány z obrázků nedávného požáru. Byl na nich každopádně oheň s rudými, oranžovými a žlutými plameny a pak tam bylo aha, modré nebe a golemové měli svou keramicky vypečenou barvu, ale tělové tóny, no... Tělová barva byla v Angmorporku dosti ošemetná záležitost, protože tam jste si mohli vybrat objekt téměř libovolné barvy pleti, snad svým koubledě modré, ale tváře mnoha kolem stojících přímo vnucovaly myšlenku, zda se městem v poslední době neprohnala nějaká obzvláště strašlivá epidemie. Možná mnohobarevná smrt, nebo tak něco. Tu je jenom začatek, Bránil se o to, my puteme lepší. Lepší možná ano, ale rychlejší už být nedokážeme. Stěžoval si Dobrohor. Vždy děláme nějakých 200 kousků za hodinu, možná 250, ale než dnešní den skončí, bude jim muset někdo šetřit ruce. Lituji, ale děláme, co můžeme. Kdybychom měli den, abychom mohli pořádně upravit a přestavit list, pak možná. No tak vytiskněte pár stovek a zbytek udělejte černobílé, řekla Sacharóza a povzdechla si. Myslím, že to přiláká pozornost i tak. Jakmile to ufití, půjde informátor pátrat potom, jak se to dělá, upozorňoval o to. Padneme, dobrá, ale nikdo nám alespoň nebude moci vyčítat, že jsme nepřiznali barvu, prohlásila Sacharóza a povzdechla si. Potřásla hlavou, když se ze strpu snesl slabý pramínek jemného prachu. Hroma by do toho, ozval se Bodony. Cítíte, jak se třese zem? To jsou ty obrovské lisy. Tlačí se na nás ze všech strán, podkopávají nám půdu pod nohama, stěžovala si Sacharóza. A my se tak dřeli, je to nespravedlivé. Poslyšte... Ale to je mi divné, že se ta zem tak třese, prohlásil Dobrohor. Vždyť tady nikdy není skála, ale samé dutiny. Huhu, že by nás podkopávali, už klíbl se Bodony. Sotva to řekl, pozvedli dva nebo tři trpaslíci hlavy. Pak Bodony dodal něco v trpasličtině. Dobrohor mu něco prudce odpověděl. Další trpaslíci se k němu přidali. Promiňte... Přerušila je poněkud kyselé Sacharóza. No, se napadlo, že by se tam možná měli zaskočit, podívat, řekl Dobrohor. O to jsem se pokoušela včera, přikývla Sacharóza. Jenže ten troll uvrat byl velmi nevychovaný. Trpaslíci dělají některé věci trochu jinak, uklidňovali Dobrohor. Sacharóza zachytila jakýsi pohyb. Bodony vytáhl od někud z hlouby regálu sekeru. Byla to tradiční trpasličí sekera. Na jedné straně měla hrot jako krumpáč, kterým se dali ze země vypáčit vzácné minerály a na druhé straně byla široká čepel válečné sekery, protože lidé, kteří vlastní zem se vzácnými minerály, se někdy chovají zcela nepochopitelně. A nemáte v úmyslu na někoho zautočit, žene? ne? Vydechla šokovaně. Poslyšte, kdysi kdo si řekl, že když chcete zajímavou historku, musíte hrabat a hrabat, sdělil Bodony. My jen půjdeme na procházku. Do sklepa? Užasla Sacharosa, když vykročili ke schůdkům do podzemí. Jo, procházka v temnotách, přikývil Bodony. Dobrohor si povzdechl. Zbytek bude pokračovat na novinách, ano. Netrvalo to ani dvě minuty a ozvalo se jim pod nohama několik úderů sekerou a pak někdo v trpasličtině velmi nahla zaklal. Jdu se podívat, co se tam děje, prohlásila se Charoza, která už to nedokázala vydržet a odspěchala ke schůdkům. Když slezla dolů, byly už cihly, které kdysi vyplňovaly staré dveře skoro pryč. Protože kameny v Antmorporském stavebnictví se používaly neustále kolem dokola, Nikdo se neunavoval tím, aby dělal příliš pevnou maltu, a zvláště už ne, když šlo jen o takovou maličkost, jako zazdít staré dveře. Písek, prach, voda a trochu vápené vody stačily. Konec konců vždycky mysleli na zítřek. Trpaslíci nahlíželi do temnoty za dveřmi. Každý měl na helmici přilepenou svíčku. Já měl dojem, že ten tvůj říkal, že vedou na starou ulici. Zavručil bodony směrem k sacharóze. To není žádný můj, ohradila se sacharóza. A kam to vede? Jeden z trpaslíků si vzal lucernu a vstoupil do otvoru. Je tady něco jako tunel. To je starý chodník, řekla sacharóza. Myslím, že takhle to tady kolem vypadá Všude. Po velkých záplavách ohradili strany silnice dřevem a silnici zasypali hlínou, ale chodníky po stranách ponechali, protože některé domy ještě nepřistavěly patra a lidi proti zasypání a zvýšení chodníků protestovali. Cože? Podíval se na ní Bodony. To chcete říct, že byly silnice výš než chodníky? No jistě, Přikývla se Charalza a protahovala se za ním do temného prostoru. A co se stalo například, když se kůň potřeboval, vy, potřeboval vypustit vodu na ulici? Tak to rozhodně nevím, otvrkla Sacharóza. A jako lidi přecházeli ulici? Lítali. Ale no tak, slečno. Používali žebříky a pár tunelů, stejně to nemělo být na dlouho. A pak už bylo jednodušší položit přes staré chodníky silné desky a ty zasypat, než je vyplňovat obrovským množstvím zeminy. A tohle jsou ty chodníky zapomenuté prostory. Jsou tam krysy, hlásil Bolt, který byl okus vepředu. Ho, ho, ho ale sakra, rozářil se Bodony. Máme sebou nějaký nádobí? <laughs> ne, to byl jen takový žert, slečno. Okamžik, co to máme tady? Odtrhl několik výstužných planěk, které se pod jeho rukama lámaly jako papír. Někdo byl líný používat žebřík, řekl, když nahlédl do dalšího temného otvoru. Prochází přímo pod ulicí, ptala se sacharóza. Vypadá to tak. Ten člověk musel být alergický na koně. A odvážíte se tam projít a nezabloudit? Já jsem trpaslík. Jsme pod zemí, trpaslík, pod zemí. Jakže to sněla ta vaše otázka? Nemáte snad v úmyslu probourat se do sklepů informátora, žene? Napadlo na jednou sacharózu. Kdo? My? Chcete, co? Něco takového bychom neudělali. Jasně, ale uděláte to, že? Ale to by bylo docela obyčejné loupání, že? Ano, a přesně to je to, co máte v plánu, že? Bodony se lišácky už klínu. No, Noho, trochu ano. Jen tak, abychom se porozhledli kolem, chápete? Výborně. Cože, vám to nevadí? Nemáte v úmyslu nikoho zabít, že? Uslačno, Takové věci my neděláme. Zdálo se, že je za poněkud zklamaná. Poměrně dlouhý čas žila jako slušná, poctivá a zodpovědná mladá žena. U některých lidí taková definice znamená, že se v nich naschromážděla pěkná dávka špatnosti, která čeká na příležitost vybouchnout. A co takhle? Trochu něčeho, čeho by litovali? O, možná bychom mohli udělat i něco takového. Trpaslíci už se plížili tunelem na druhou stranu zasypané ulice. Ve světle svých pochodní viděli stará průčelí, cihlami zazděné dveře, okna zasypaná troskami. Tohle by mělo být to správné místo, řekl Bodony a ukázal na světlý obdélník vyplněný nekvalitními cihlami. Chcete to jen tak prarazit, Zeptala se Sacharóza. V nejhorším řekneme, že jsme zaploudili. Poučoval skupinu bodony. Zabloudili? Pod zemí? Trpaslíci? No jo, tak budem tvrdit, že jsme opilí. Pomů by lidé uvěřit mohli. Dobrá hoši, takže... Chatrné cihly se zhroutily. Z otvoru zazářilo světlo. Ve sklepě, který se před nimi otevřel, zvedl od svého stolu hlavu muž s otevřenými ústy. Sacharolzam žourala prachem. Vy? řekla. Ach, tu jste ví, slečno, řekl kolík ať se picnu. Nazdar, mládencí, rád vás vidím.